Bye. שלום לכם, כאן אהרון מורג, מעדן ויניל, אין לנו היום אורח באולפן, אבל אני מקווה שיהיו לנו שני אורחים בטלפון, ומה שחשוב והכי חשוב, מעדן ויניל היום מוקדשת לצביקה פיק, במלאת שנה למותו, השבוע, ולמאיר אריאל, שבשבוע שעבר יצאו במהדורה חדשה ומורחבת. שני תקליטים שלו משנות ה-80, תהנו. צביקה פיק, מוזיקה, שיר הנושא, לאלבום מצליח מאוד שלו מ-1978, אולי בעצם האלבום הכי מצליח של צביקה פיק, אז בוויקיפדיה כתוב ש-20 אלף עותקים נמכרו בשבועיים הראשונים, ובתוך שנה 100 אלף עותקים, שזה יפה מאוד, זה אחד המצליחים ביותר של חברת CBS בשנות ה-70, ובכלל. וב-1978 צביק אפיק גם נבחר לזמר השנה, ונאסף תשרי השיר השנה אה, במצעד ברשת ג', מקום רביעי בגל"צ, אנחנו לא נשמע את, אה, את נאסף תשרי, גם ארוך, גם מנוגן הרבה. אה, מכאן... נעבור לאלבום קודם של צביקה פיק, שיצא שנתיים קודם, ב-1976. עם מוזיקה יצא ב-CBS, האלבום הזה, 12 להיטי זהב, יצא בקוליפון. והאלבום כולל גם דואטים עם ג'וזי כץ, פרפרה, ועם רוטי נבון, הרקדן האוטומטי. אנחנו נשמע שיר שצביקה... ‫הילחין, אהוד מנור כתב, ‫סימנים. ש... Oh, my God. שפיתחי זימנים צביקה פיק, שהוא בעצם נושא המחצית הראשונה של התוכנית הזאת. אנחנו חוזרים לאלבום מוזיקה ו... ול... ש... מוזיקה. זה הסוף של לא אני. לא אני. לא אני התכוונתי לשיר הזה, אני התכוונתי לשיר שיגיע... מיד אחריו, אבל אתם יודעים, תקליטים מעובקים קצת, וקשה לראות איפה נגמרת רצועה אחת, מתחילה רצועה אחרת, אבל הנה, כבר מגיע השיר שאני רוצה להשמיע, אהבה בסוף הקיץ. האוויר היה חמים, הוא רכב על אור פניים, לה היה מבט הם הביאו בעיניים, וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים, בים הוא הזמין אותה לגלידה. I'm going to see you next time. I'm going to see you next time. I'm going to see you next time. מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרעבה ורואים מול העיניים אהבה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא אומר לסוד, זה סוד, ועכשיו נגלה לכם בסוד, שבצד השני של הקו נמצא יוני נמרי. שלום יוני. שלום אמירה, יקיריי האוהבים, ולכל הצוות של רדיו קשם הקסום ביותר. מה נשמע? שלומי מצוין, מה התפתחנו לכם? אנחנו בסדר גמור, ואנחנו חוגגים, לא חוגגים, אנחנו מציינים שנה למותו של צביקה פיק. ו... והשבוע יחול יום השנה, יחולתו של פריטה פיק, חברי האהוב ביותר, ועצוב, עצוב מאוד, אבל הוא השאיר לנו שירים נפלאים, שירי, שירים לתפארת הזמר העברי לדורותיו. והוא הלחין ו... שניים מהלעיתים הגדולים ביותר שלך, החבר הכי טוב בעולם שלי, וכמובן שושנת פלאים. נכון, אבל הסיפור הוא כזה. טביקה ואני הכרנו אחרי המחזמר שיער, שהוא כבר היה כוכב גדול, ואני ב-72, אני לא אוהב את המילה כוכב, אבל הייתי קצת מפורסם בעקבות השיר כל מה שרציתי, שכתב עבורי ללהקת נקוד הדרכה, אלדד שרים, חבר טופטופ שלי למילים של יוסי בכר. שהגיע לראש מצעדי הפרחים בשני המצעדים, גם בגלי צה"ל וגם בכל ישראל okay. ואנחנו הכרנו והפכנו אה, למשפחה מירית אה, שמעור וצליקה שהיו כבר נשואים אז, רותי ואני שהיינו נשואים והפכנו לסוג של משפחה. היו אז שני בתי קפה של מפגשים של אומנים, אחד היה כסית שם נפגשו כל הבוגרים, כמו אריק איינשטיין הגדול, שמול קראוס, ועוד, ועוד ועוד ועוד טובים. ואנחנו מצאנו לנו מקום שנקרא פינאטי, פינת רחוב פריסמן דיזינגוף, ושם ישבו כל האומנים הצעירים, ואז, לסוג של פרלמנטים מסוימים. זיקה ואני ומירית ורותי ישבנו תמיד ביחד, ובילינו המון ביחד. ויום אחד אלה צביקה אומר, שמע, יש לי שיר בשבילך. אה... בוא תשמע. אז קבענו מפגש באולפני גארט בירחוב הירקון בתל אביב, שהיו אולפנים אה... ששיעור מאוד מודרניים. וצביקה עכשיו הלך לציוקר, ואמר לי, תשמע שיר שנפשל מפקטיבל המשוררים בגלי צה"ל, okay. ואני אה, תקציב לו, ואם תוקח אותו, שלך. והוא ניגן לי את השיר, וכמובן שמיד התלהבתי והתאהבתי, ולקחתי את השיר, ואלדד שרים, חבר, חבר טוב טוב טוב שלי מאז ומתמיד, עשה עיבוד נפלא לשיר הזה, שהפתיחה של השיר מלווה בנבל שלקחנו מאיזושהי נגנית וסכבנו אותו על הגב שלה. מכונית סף שהייתה לי בזמנו, ושווה... הנבל הזה הוא הפתיחה של השיר, והשיר הפך ללאיץ מאוד מאוד גדול, וכפי שאני זוכר, ב-73' הוא היה ראש מיטדי הפזמונים גם בגלי צה"ל, נכון. גם בגלי ישראל, אם אינני טועה. אתה לא טועה, נכון. והשיר הפך, הפך ללאיץ, והוא לדעתי שיר אלמותי, כמו רוב שיריו של צביקה ל... אה... אהובי, שישב לנו חומר שירים אלמותיים אחד אחד טוב מהשני, ואני זכיתי, זכיתי בשושנת פלאים, ולכן אני קורא לצביקה לגמרי גם שושנת הפלאים שלי. והחודש, החודש הזה לפני 50 שנה, אתם גם הייתם בסיבוב הופעות משותף עם רותי ועם גבי שושן ודודו טופז. נכון, נכון, הייתה לנו הופעה משותפת של מספר זמרים ואומנים. חלקם כבר לצערי אינם, אינם בחיים. כן. Okay. ורותי ואני וצביקה הופענו המון ביחד. היו לנו המון הופעות בכל רחבי הארץ וגם בשטחים וגם במקומות הכבושים וכולי וכולי ובמוצבים. והיינו קשורים זה לזה באופן הרמטי מה שנקרא. Okay. איך אתה זוכר אותו? צביקה, צביקה קודם כל היה... ‫הוא היה מלחין בשניות. ‫הוא, לא, הוא היה כל כך כישרוני, ‫הגאוניות שלו הייתה ‫בזה שהוא לקח מילים, ‫וממש בצ'יק צ'אק היה מלחין אותם. ‫וזו הייתה הגאוניות שלו, הייחודית. ‫וצביקה היה, לא הרבה יודעים, ‫אבל הוא היה נורא נורא מצחיק. ‫הוא היה מצחיק, ‫אפשר היה לפרוס בזוועות. והבדיחות שלו והסיפורים שלו ותמיד עם החיוך החצי פה סגור כזה היה איש מצחיק והיה תור לב ואהבנו מאוד אחד את השני וזה היה הדדי. כך אני זוכר את ויקה וכשביקרתי אצלו בביתו ברמת גן אימא שלו פאולינה הייתה תמיד מכינה לי עוגה, עוגת שמרים כפי שאני אהבתי כך שגם הייתי בביתו ובאמת אימו ואחותו צילה הרבה מאוד פעמים, היינו ממש משפחה. יוני, תודה רבה ששוחחת איתנו ונזכרת לנו את צביקה פיק. כן, ונזכור, נזכור ולא נשכח, והשירים שלו יישארו לנצח, לתפארת, לתפארת הזמר העברי לדורותיו. אחרי. ותודה לכם, רדיו קשם. המקסים לכולכם חיבוק ענק ממני, ותודה רבה על הרעיון הנפלא. תודה, יוני, להתראות. ביי ביי. ביי. והזכרנו את שושנת פלאים, זה הביצוע של צביקה פיק לשיר הזה, מתוך 12 לעתיד רב. נטעבה כבר. אשרי האיש שנמצאה לו, ובשעתו קטעתו. ואוי לו לאיש לא הכיר בה בדרכי חייו. ZANG EN MUZIEK They father Shana ta ni te vahva שנת פלאים בביצוע המלחין, צביקה פיק. אנחנו חוזרים אל euh, מוזיקה, האלבום, וזה עוד לעית גדול מתוך euh, מוזיקה. Merry Lou. מירי צ'מרור, צביקה פיק, כרגיל. תמיד אותו חלום חלום בשם מרי לו אז איפה את היום עם רילי מרי רודפת אחרי הרוח נזרקת כמו בלון נפוח עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי זה ירוק ירוק בים מרילוך וזיכרון רחוק מתוק וחם מרילוך ראינו ילדים של שמש, ברוח מלטפת חרש, טיפסנו על עצי הרגש כמו פרחי הבר שם, מרי לול אז איפה את היום אמרי לי מרי לול? צולמת ועולה במים רצית לשרוד עד השמיים אולי גדלת לשם ביתיי צביקה זה החלק הראשון של מעדן ויניל היום והחלק השני מוקדש למאיר אריאל, הוא הלך לעולמו לא לפני 24 שנה ובשבוע שעבר יצאו במהדורה חדשה ומורחבת שני תקליטים שלו, הוגלוי עיניים, יש שלוש נקודות לפני הוגלוי, זה מ-1984, האלבום השני של מאיר אריאל, וירוקות מ-1988, האלבום השלישי. שני האלבומים החדשים יצאו ב-NMC United, שכמובן רכשו את הקטלוג של CBS ישראל, וההוצאות המחודשות, וניל צבעוני, 180 גרם, כמו שצריך, והן כוללות... את התקליט המקורי, וגם תקליט של סקיצות אה, מהקלטות שכעת אירועות אור בפעם הראשונה. ואנחנו נשמע מתוך עוגלו ייניים, את evet, לילה שקט <net> עבר <net> על כוחותינו <net> בסואץ. עמיר היה חייל מילואים בחטיבת הצנחנים במלחמת יום כיפור. את השיר הזה הוא עדכן במלחמת לבנון הראשונה, ואז מופיע שם לילה שקט עבר <מספר> לה על כוחותינו בצידון. he was the first one and they're now coming from behind now I become forward saisha tau pa I can הר הים גזרת המגננה מצלצל הטלפון מודיעים שכאן נראה חוליית אויב אחד הסתננה הלוך חזור עם המשקפת שנמשכת לירח כמו הים אך שום תנועה אינה נראית ולך לך שרים לי במצעד הפזמונים הייתי איתה אז לא רק הולך מכאן כעת אולי מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה היא נצמד אל המשקפת לא לחשוב. באוהל מחכים לי אור ותפלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב. חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה נצנוץ חשוד תזמונים עברו בסח בלי שום דבר ועוד מלט אל הירח על העיר ועל הים אז חבר בא ואומר זמח עבר 4-5 cigarettes <laughs> Because <laughs> suddenly I'll get a song here But now he'll play He'll play on his wide range And he's one of the most difficult In the city A night A night A night A night A night A night זה מה שקורה כשיש תקליט, הוא קצת קופץ, או הרבה קופץ, אז אנחנו פשוט מפסיקים, מרימים את המחט, ונותנים לתקליט לנוח קצת. נשאר עם גלוי עיניים, גלוי, הוא גלוי עיניים, אגב, שם לקוח מדברות בלעם, ספר במדבר. יהודה עדר הפיק וניגן בגיטרה, מיקי קם ונורית גלאון הוסיפו קולות. ואחד השירים היותר מוכרים מתוך האלבום הזה הוא שדות גולדברג, שאתם מכירים אולי גם כיפתי שלי. והשיר הזה די מתכתב עם התלכי בשדה של לאה גולדברג. אנחנו נשמע מתוך המהדורה החדשה את uh, הסקיצה לשיר הזה, מאיר אריאל, סדות גולדברג. to you in your home the chief of your cción Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. Paredes khana karkur, tzelele banana Rekli becha nimerats, nimerats, nisrats Ve ninhats Yaladi sheli Alta alchi lewadeh Et cairns Tu cals Tu лек אל שלחייך פרדס רימונים, כפרים עם נרדים שלי אל תלכי לבדך, הוא ימכר לך מרחב השדה המוזר. סקיצה לשדות גולדברג, והחזרנו את התקליט המקורי. חזרנו את התקליט המקורי של עוגלוי עיניים, אנחנו נשמע ממנו אה, אחר כך עוד, אבל עכשיו על הקו יש לנו את אהוד אריאל. שלום אהוד. אהוד? אהוד לא שומע. אהוד? אנחנו ננסה להשיג את אה, אהוד אריאל אה, מיד, ועד אז... 오, על הקו. אהוד, אתה שומע? אני איתכם. יופי, נהדר. טוב לדבר איתך. עם מי אני מדבר? עם אהרון מורג, מעדן ויניל, רדיו קסם 106 FM. שלום, אהרון. שלום, אהוד. מה שלומך? שבח לאל. איך? איך היה בשבוע שעבר בקו רקיע? ערב קסום. כן. כל שנה שואלים אותנו, למה אתם עושים את זה? למה אתם מתאמצים כל כך? ומה אני אגיד לך, זה ערב שחבל לוותר עליו, כל כך יפה, כל כך נעים. כן. משהו מיוחד. ואתה הופעת שם יחד עם אחיך, עם שחר. זה כן. אה, בטח מחמם את הלב לדעת שמאיר, לא רק שלא נשכח, השירים שלו, האהבה אליהם הולכת ומתעצמת לאורך השנים. כן, נכון. זה תופעה. אני מתייחס לזה כאל תופעה. שעוד אי אפשר לסכם כי היא כל הזמן גדלה. ויש לך איזה הסבר לזה? <אח> תראה, זה ברור שבחייו הוא לא הובן, לא כל כך הובן, לא עלו עליו, מעטים הם אלו שקלטו את הקטע שלו, הוא היה ידוע למה שנקרא לקומץ, אבל כמו שאומרים, גם ג'ון לנון אמר את זה, וגם זה כתוב לנו בכתבים, שהעולם כל הזמן משתפר, It's getting better all the time, כל הזמן מתקדם. וככל שהעולם מתקדם ומעמיק עם התובנות שלו, כך יותר קל להתחבר למאיר אריאל וליופי שלו. כן. Uh, אתה, אחיך, המשפחה בכלל הייתה מעורבת בהוצאה המחודשת של uh, שני התקליטים שיצאו בשבוע <ארבע> שעבר? ארבעת התקליטים, למה שניים? אני יודע שניים, הוא עיניים וירוקות. ושירי חג ומועז ונופל, ורישומי פחם. וכולם יצאו באותו שבוע? יפה, ולכולם נוספו גם סקיצות מקוריות, או רק לשניים שהזכרתי? אני לא יכול להגיד לך בדיוק, אני חושב שרק לאחד יש סקיצות, רק לשניים. שניים? כן, ירוקות וגלוייניים. אה, ירוקות אני עוד לא שמעתי, זה חידוש גם בשבילי. כן. אז לא יצא לך עדיין להאזין לאלבומים המחודשים. רק טעימות. רק טעימות, נצטרך לקנות פטיפון במיוחד, חדש, לפי הדבר הזה. או שתבוא אלינו, יש לנו כאן שניים ואתה יכול לשמוע בכיף. תגיד, בתוך הדיסקוגרפיה של מאיר, איך אתה מדרג את עוגלוי עיניים ואת ירוקות כאל השניים שאני משמיע היום? עוגלוי עיניים, מבחינתי, זה ההפקה המוזיקלית שאני הכי אוהב, של יהודה עדר. יהודה עדר, כן. ומה, אוקיי. ומה שקרה שם. יודע, גם בשירי חג במועד ונופל יש הפקה מוזיקלית אדירה ואהובה ומלאה, עושר עצום, שאני מאוד אוהב, אבל יותר אוהב את מה שקורה בעוגלוי עיניים, את הפיל שיש שם, את היציאות המוזיקליות, אני יותר אוהב. כן. בעוגלוי עיניים מבחינתי, טוב, הטופ של ההפקות המוזיקליות של התקליטים של אבא זהו גלוי עיניים. ולגבי ירוקות, מה אפשר לומר? מה אפשר לומר? גם תקליט מאוד מאוד מאוד אהוב עם יציאות בלי סוף. כן. טוב, עוד מאיר אריאל ממשיך להקסים אותנו שנה אחרי שנה, כבר הרבה הרבה מאוד שנים. הוא עוד לא סיים, דרך אגב, עוד יצאו דברים. עוד יצאו דברים, גם מושמעים, גם בכתבים. הוא עוד לא סיים, עדיין כאן. זה מפעל חיים של המשפחה. כן, כן, אימא הדביקה אותנו בדבר הזה, וככל שהזמן עובר, ברור יותר הצורך של כל העם בדבר הזה. הוא באמת מגשר ומפשר בין הזרמים, שהוא נגע בכולם. אז... לסיום, הנה אני חוזר לעוגלוי עיניים, ואנחנו, מיד אחרי שנסיים, אנחנו נשמע את השיר שבעצם פותח את האלבום, מחלק המוסר והשכל, שיר נחמד מאוד. אז אהוד, תודה שדיברת איתנו. לשמחה, רון. ונמשיך ליהנות ממאיר. אמן, אנחנו, כולנו, עוד יבוא שלום עלינו. אמן, ותודה, אמן ואמן ותודה. ביי, להתראות. שני מקסיקנים על רכס, שמש גבוהה במרום. אומר האחד, איך הוא העם קח אליך, אתה תיפול לתהום. הוא העם, כמו שהוא מהלך לו, שקוע באיזה חלום. לא פוקח עיניו, מחייך ונגחך לו, חוזה איפה יש כאן טהור. ואחת דקה, עוד דקה, עוד דקה, עד אשר שמה חוזר את הדפיקה. למרות שכאילו אין טעם, חוזה מנסה צעקה והוא לא מאמין אבל פעם אחר פעם הוא עולה אל אוזניו מן אין כאן חוזה משלשל מיד חבל, איזה עשר דקות כך עוברות, כך שוח, גם ימשוך הוא נכון לכל סבל, ורמחו על שתי קצת שבורות עברה דקה, עוד דקה, עוד דקה עד אשר שמח חוזה את הסתיקה. חוזה צועק, קפץ ברגליך, כואן, גם רגליו לוקט יקנן חוזה לא נואש, אז נעשה בשיניך בסדר עונה לו חואן, חוזה כורך את החבל סביב סלע, מושך וכורך ומושך, חוזה הידים, חוזה נפשו זלע, מושך ושפתיים נושך, כן, כן הוא נושך, כי הוא זוכר דקה, עוד דקה, עוד דקה. אשר שמעו אוזניו את הדפיקה. שני מציקנים עם כוח נגד גובה כלומים נוראים. חואן כבר מתחיל את החבל לקרוע בלחץ שיניו הפראי. חוזה כבר ידו מתרופפת נגלית לחואן המזכן איכואנזק חוזר עם שפת הון עוטפת, תחי או נכוון? כן! ועברה דקה, עוד דקה, עוד דקה עוד אשר שמה חוזר את הצדיקה לפיכך מוסר אזכם, מי שנדפק פעם אחת, כבר לא יכול להיגמר מזה. עד כאן עוגלו ייניים, ומכאן לאלבום הבא, ירוקות. אלבום שאלונה טוראל איבדה והפיקה, ניגנו יהודה עדר, שוב יהודה עדר, וגילדור, וגיטרות, מיקי שביב בס, רמי קליינשטיין הוסיף קולות. אז בואו מוקדש של מאיר שמת בזמן ההקלטות, והוא כולל את השיר, נש של הנחש, שבו הוא חוזר ושר, ואבא היה אומר, הנה, נש של הנחש. שוב אני מוצץ גבעול, תחת גשר מת לנפול, כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמט אביון ודל, ממרוץ הכיר המשתקשקת. נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה הזחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום, תעזבק יומיים, העגלה נוסעת. תן עצור, קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור. צולל חופשי ללא מצמח לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ברש ומרושרש, מביט בנש הנחש, רק יכולתי גם אני כך להגיח. בהשי לי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיח. אך אבא בשם אומרו, תעזבנו יום, יעזבק יומיים, העגלה נוסעת עם לא קפצת עליה היום, חלפו חודשיים, והנה נשארת מאחור. כן אבא בשם אומרו, תעזבנו יום, תעזבק יומיים, העגלה נוסעת בין הצור. לא קפצת עליה היום, חלפו שבועיים. והנה נשארת מאחור. וגם הייתה לי בחורה, קצת פראית, קצת לא ברורה, אך לא הגיעה לה שאשת הגאה. אז במכונית סחורה, הרסתי לה את הצורה, ועכשיו אני מתגעגע. ולך תצא מזה עכשיו, איך תצא מזה עכשיו, מוצץ גבעול מתחת איזה גשר? מי צריך אותך עכשיו? מי בכלל זוכר אותך עכשיו? לך תתחיל למצוא שוב את הקשר. ואבא חוזר ואומר, תעזבנו יום יעזבק יומיים. העגלה נוסעת, אין עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שעתיים, והנה נשארת מאחור. כן, אבא חוזר ואומר, עזבנו יום, יעזק היומיים, העגלה נוסעת, אין עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שניותיים, והנה נשארת מאחור. AND THIS <laughs> BED A hafte And here you permaneced When the abate's turn and say Then and next day The 안giving is their fault You filled apart from myself And this this two cars And now היה כיף לבלות את השעה הזאת עם צביקה פיק בתחילה, עם מאיר אריאל בהמשך. תודה רבה ליוני נמרי שדיבר איתנו על צביקה פיק. תודה רבה לאהוד אריאל שדיבר איתנו על אבא שלו, מאיר. תודה רבה למשה ירונסקי הטכנאי ולאמירה המפיקה. ואנחנו נחזור לסקיצות לירוקות ונשמע את אה, השיר שנקרא אה, שיר גנוב. אם אני רק אמצא אותו, כי אתם יודעים, קצת קשה. וה... תראו מה הולך פה לעזאזל, ואיפה, אין מסתדרים. שיר גנוב, מאיר אריאל, ושיר השירים. שוב, ובישובי, ועם זה אנחנו נסיים. השולמי. תודה רבה שהייתם איתנו, תחזרו בשבוע הבא לעוד שוב, מעדן וניל, ועד אז תשארו בריאים. ביי. מחולת המחנה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נביא,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 מג'ק, מג'ק, מג'ק, מג'ק! אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM שלום, עוד כמה זמן יש חדשות? 20 שניות? 30 שניות? 750 שניות? יקר לי 750 שניות, תרחמו עליי. טוב, הנה הם באות...